wa man ittaba hudahu ilay yawmiddin amma ba'd ayuhal ikhwat fillah kembali kita melanjutkan kajian kita tadi pembahasan kitab al-khusul fi siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Syari'a Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan tentang perpindahan kiblat kaum muslimin dan diwajibkannya berpuasa Ramadan dan zakatul fitar pada tahun ke-2 Sehingga di tahun ke tersebut merupakan Awal kali Ramadhan dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berpuasa. Namun pada tahun kedua ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum Muslimin mendapatkan cobaan yang besar pada masa-masa mereka sedang menunaikan puasa di bulan Ramadhan, maka terjadilah sebuah kejadian yang besar dan itu merupakan peperangan yang besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam yang disebut dengan Ghazwatul Badrin al Kubra, perang Badar yang besar oleh karena itu Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah taala menyebutkan pasal setelahnya yang menjelaskan tentang kisah peristiwa perang Badar berkata Al Hafidh Ahmaduddin Abu Fida Ismail bin Omar Shahir bin Kathir in rahimahullah taala fasilun pasal yang berikutnya Yudzkaru fihi mulakhasu waqa'ati badrin al-thaniyah yang disebutkan di dalam pasal ini ulasan atau ringkasan tentang kejadian Perang Badar yang kedua. Nasserul Khairahimakumullah Perang Badar ini disebut dengan Ghazwatul Badrin al-Kubra Perang Badar yang besar. Sebagaimana disebut pula Ghazwat Badar Athaniyah, perang Badar yang kedua. Sebab peperangan yang terjadi di Badar dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi tiga kali. Perang Badar yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang kemudian tidak terjadi pertempuran. Yang disebut pula dengan Ghazwatul Safawan. Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas ini insyaAllah ta'ala. Dan ini adalah merupakan perang yang besar sekali. Dan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin langsung para Sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan perang Badar yang kedua inilah yang apabila disebut secara mutlak perang Badar maka yang dimaksud adalah peristiwa perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan Dan ada lagi yang ketiga perang Badar yang ketiga yang disebut Ghazwat Badrin al mawid yang nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tentang peristiwa perang Badar ada baiknya kita menyebutkan penjelasan secara ringkas dari al-Alamah Ibnu Al Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di mana beliau meringkas dan menyebutkan secara umum tentang peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau pada faslun fasil fi kasawat ihwa ba'uthi wasarayahu Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang peperangan dan utusan-utusan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat dalam pertempuran tersebut. Jadi sini beliau menjelaskan tentang Al-Ghazawat, Al-Ba'udh, Was-Saraya Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya Bahawa Al-Ghazawat Disebutkan dengan istilah Ghazwah Adalah peperangan yang Mana Rasulullah SAW ikut serta di dalamnya Beliau ikut dalam pasukan tersebut Maka disebut Ghazwah Kemudian Apabila Rasulullah alaihi salatu mengutus para sahabat mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam pasukan dan Nabi s.a.w. tidak ikut berangkat, maka ini disebut Al-Ba'thu atau Al-Ba'uth. Dan apabila Rasulullah s.a.w. mengutus mereka di malam hari, maka itu disebut Syariyah disebut sariyah jamaknya saraya meskipun terkadang sebagian para ahli sejarah menyebutkan secara mutlak al-bu'uts atau disebutkan secara mutlak saraya kata Ibnu Qayyim Rahimahullah taala ghazawatuhu kulluha wa bu'utuhu wa sarayahu kanat ba'da al-hijrah fi muddat athshri sanin peperangan seluruhnya bersamaan dengan Bughut dan Saraya semuanya terjadi setelah Hijrah dalam masa tempo 10 tahun sebab izin dari Allah subhanahuwataala untuk berperang itu setelah Hijrahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan Nabi alaihissalatu wassalam Berda'u wassalam di Madinah Sepuluh tahun Fal-ghazawatu Sab'un wa'ishrun Maka Al-ghazawat Peperangan-peperangan Yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ada Dua puluh tujuh gazwah ada 27 ghazwah wa qila ada pendapat yang mengatakan 25 wa qila ada pula pendapat yang mengatakan 29 jadi berselisih para ulama tentang berapa ghazawat dari peperangan di mana Rasulullah SAW. ikut serta dalam pasukan tersebut ada pendapat yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 29. Dan ada pula pendapat yang mengatakan selain dari itu. Jadi berselisih para ulama tentang jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Yang jelas mereka menyebutkan di atas 20 peperangan. Dari perselisihan yang ada. Kata kami nafitisin di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun dalam medan pertempuran itu pada sembilan pertempuran sembilan peperangan Rasulullah Alaihi Wasallam ikut terjun langsung dalam peperangan tersebut Badar yang pertama kemudian Uhud yang ketiga Al Khandaq yang keempat, Quraidah. Yang kelima, Al-Mustaliq. Al-Mustaliq. Yang keenam, Khaybar. Yang ketujuh, al Fathu. Al-Fatuh. Fatuh, Makkah. Al al yang ke-delapan, Hunayn. Dan yang kesembilan, Al-Taif. Jadi, sembilan... Peperangan ini di mana Rasulullah SAW ikut terjun dalam peperangan. Wakilah ada pula yang mengatakan kuat adalah ibn Nadir wal Qabah wa Wadi al Quray min amal Khaybar. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun pula dalam peperangan melawan Banu Nadir. Alqabah, wadi al-Qura, Dari Khaybar. Ini berkenaan tentang peperangan yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Gazawat dan peperangan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut terjun langsung dalam peperangan itu. Wa amma asaraya wa bu'uthuhu adapun saraya bu'uth. Di mana Rasulullah SAW yang mengutus para sahabat dalam pasukan dan Nabi Ali SAW tidak ikut serta. Fakaribun min sitin, itu kurang lebih mendekati 60 saraya wal mendekati 60 itu dalam 10 tahun dalam 10 tahun. Jadi kalau kita melihat masyaallah rahimakumullah dalam rentan waktu 10 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 kali lebih peperangan ditambah dengan 60 saraya wal bu'uts. Nah, jadi kita bisa melihat rata-rata ya dalam setahun itu dalam setahun. Yang ini. Sembilan kali lebih. Dari pasukan dan peperangan. Nah. Itu kalau dalam hitungan 10 tahun. Sementara peperangan. Yang kemudian dimulai. Diizinkan peperangan itu dimulai pada awal-awal tahun kedua. Jadi dalam sembilan tahun. Nah, menunjukkan skala utusan dan peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya ini seringkali terjadi. Ya. Nah, dalam setiap bulan ya, atau satu bulan lebih kemudian terjadi lagi kejadian. Sambil Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Azza wajal menyempurnakan syariatnya. Kepada umat ini. Walqazawatul kbar al-ummahatu sabun. Adapun perang yang terbesar atau disebut induknya peperangan, ya, karena perang-perang yang besar yang terjadi itu ada tujuh peperangan. Ada tujuh peperangan. Badar, Uhud. Al-Khandaq Khaybar Al-Fatuh Fatuh Makkah Hunayn dan Tabuk Jadi ini disebut dengan Al-Ghazawatu kibar Atau Al-Ummahat Al-Ghazawatu Al-Ummahat Perang-perang yang Terbesar apa itu? Badar Uhud Tabuk ah Satu Makkah Empat Hunain Khandak Khaibar Jadi tujuh Peperangan besar yang disebut dengan Al-Ghazawatul Al Kibar Al-Ummahat Wafi sya'ni hadih Al-Ghazawat Nazal Al-Quran Nah Pada tujuh peperangan yang terbesar Inilah Al-Quranul Karim turun ya, Jadi setiap Ayat-ayat Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Di dalam Al-Quranul Karim Yang menjelaskan tentang peperangan Yang mengkisahkan tentang Peperangan yang terjadi itu tidak keluar dari tujuh peperangan ini Apakah itu Badar atau Uhud Khandaq, Khaybar dan seterusnya Dari tujuh peperangan Yang terjadi Disebutkan dalam Al-Quran Karim Adapun surah Al-Anfal Itu surat yang menjelaskan tentang Perang Badar oleh karena itu disebut Suratul Badar. Sebagian para ulama menyebutnya Suratul Badar. Jadi barang siapa yang ingin atau siapa yang membaca Suratul Anfal dan membaca tentang kisah peperangan di sana, ketahuilah bahwa itu menjelaskan tentang peperangan atau peristiwa perang Badar. Perang yang terbesar yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam وفي Uhud akhir surah Al-Imran Adapun peristiwa pada Uhud itu dijelaskan pada akhir surah Al-Imran dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ surah Al-Imran Ayat yang ke 121, ilah kubaili akhir habiyasir sampai terakhir mendekati akhir dari surah Ali Imran. Ini menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud. Wafiqisatil Khandaq wa Qurayza wa Khaybar ada pun kisah tentang peristiwa perang Khandaq perang Khandak yang disebut juga perang Ahzab. Demikian pula Quraidhah dan peristiwa Khaybar. sadru surah Al-Ahzab. Itu pada awal-awal dari surah Al-Ahzab. Wa suratul Hasyr fi Bani Nadir. Adapun suratul Hasyr itu menjelaskan tentang Perang melawan Banu Nadir, Banu Al Nadir dari kalangan Yahudi. qissatil Hudaybiyah Wa Khaybar, Surah Al Fath. Adapun menjelaskan tentang kisah peristiwa Hudaybiyah dan Khaybar itu disebutkan dalam Surah Al Fath wa ushiira fiha ila al dan juga diisyaratkan dalam surah al fatih tersebut tentang peristiwa fathu makkah ya, namun disebutkan secara isyarat saja tidak jelas tidak sharih wa dzukira al-fath sharihan fi surah nasr adapun disebutkannya tentang fathu makkah dengan jelas itu disebutkan dalam surah At-Nasr. Idza jaa'a nasrullahi wal fathu. Wal fathu yani fath Makkah. Jadi seluruh dari al-ghazawatul Al kibar itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al Karim pada surah-surah yang telah kita sebutkan tadi. Wa kharaj wa juri haminha sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wahidah wa hiya Uhud. Dari seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali terluka dalam satu peperangan saja, yaitu dalam peristiwa perang Uhud. Yang lainnya tidak. Dalam satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Shujj Nabi Alaihi Salatul Salam wa kusirat robaiyatuhi. Nabi Alaihi Salatul Salam Shujj terluka kepalanya. Sampai robaiyahnya gigi seri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu patah dalam peristiwa perang Uhud. Wa qatilat ma'ahul malaikatu minha fi baderin wahhunain. Adapun keikutsertaan para malaikat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan itu pada Peristiwa Perang Badar Dan peristiwa Perang Hunain Malaikat ikut serta berperang Jadi kalau malaikat yang berperang Subhanallah Junudullah Azza wa Menunjukkan bahwa mereka Berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa nazalati al malaikatu yawmal khandaq dan malaikat mereka turun itu dalam peristiwa perang Khandaq, perang Al-Hazab. Fazal zalatil musyrikin wahazamathum maka malaikat tersebut menggoncangkan orang-orang musyrikin dan mengalahkan mereka. Nah, Allah Azza Jal mengutus angin yang memasukkan ke dalam hati mereka perasaan takut dan memperporondakan barisan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 9 ya ayyuhalladzina amanu dzkurun nikmatallahi 'alaikum idza'atkum ja junudun faarsalna 'alaihim rihqa wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira orang-orang beriman ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika tentara-tentara datang kepada kalian lalu kemudian kami mengirim kepada mereka angin dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya dan Allahu azza wajal basir dari apa yang kalian perbuat wa ra ma fiha al-husba fi wujuhil musyrikin fa lalu kemudian beliau melemparkan kerikil-kerikil di wajah-wajah orang-orang musyrikin yang menyebabkan mereka lari dari peristiwa perang Khandaq itu nah dan وكان الفتح في dan kemenangan itu terjadi pada dua peperangan Kemenangan yang besar yaitu Badar dan Hunayn Dalam jumlah Yang sedikit yang dimiliki kaum muslimin Sementara jumlah orang-orang kafir Musyrikin berlipat Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal Memberi kemenangan kepada kaum muslimin Wakatala bil manjanik minha fi gusbatin wahida, wahyat Taif. Dan beliau berperang dengan menggunakan manjanik. Manjanik ini alat pelontar. Nah, itu terjadi pada satu peperangan, yaitu perang Taif. Wathahsana fil khandaq fi wahidah dan satu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin mereka membuat benteng dari parit yaitu peristiwa perang Khandaq wahyal Ahzab yaitu peristiwa perang Ahzab asyara bihi alaihi Salmanul Farisi radhiyallahu anhu di mana Salman Al Farisi yang uh, memberi usulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat khodak menghadapi kaum musyrikin. Jadi ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dari peperangan yang terjadi dari al Ghazwat al Baath wa al Shara'ah, al Ghazwatul Kibar yang terjadi zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa alaihi al sallam. Di tempat yang lain beliau juga menjelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pun bersama dengan kaum muslimin Berjihad melawan orang-orang Yahudi karena mereka dikenal sebagai ahlul ghadar orang-orang yang suka membatalkan perjanjian merusak perjanjian kapan mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan maka mereka merusak perjanjian dengan sebab itulah nabi ali sallallahu alaihi wasallam kemudian memerangi mereka dan setiap dari peperangan melawan orang yahudi itu selalu terjadi setelah peristiwa perang yang besar selalu demikian selalu terjadi setelah peristiwa perang yang besar Seperti perang Banu Kainuqa' Perang melawan Yahudi Perang ini Ghazwatubani Kainuqa' Itu terjadi setelah peristiwa perang Badar Dan perang Badar Perang yang besar Yang kedua Perang Banu Nadir Itu terjadi setelah Peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Terjadi perang Banu Nazir. Yang ketiga, perang Banu Quraidah. Itu terjadi pas selesainya peristiwa perang. Al-Khandaq, Al-Ahzab. Ketika itu Rasulullah SAW baru saja menggantungkan pedangnya. Maka jibril datang dan mengabarkan kepada nabi shallallahu alaihi wasallam, awal baca silah. Apakah engkau telah meletakkan pedangmu? Kata nabi siapa lagi yang diperangi? Sana bani Quraysh. Mereka telah membatalkan perjanjian damai. Padahal mereka baru saja selesai dari peristiwa perang al-Ahzab. Nah, akan tapi tawakkal mereka kepada Allah subhanahu wa taala. Menyebabkan mereka tetap bersemangat untuk berangkat Berjihad Untuk memerangi Bandung Quraidah Kemudian perang yang keempat ya Yang terjadi di Khaybar nah, Dan itu terjadi setelah peristiwa perang Hudaybiyah Terjadi setelah peristiwa perang Hudaybiyah perang Khaybar Banu Nadir yang mereka dikeluarkan dari Madinah, mereka banyak yang berkumpul di Khaybar. Lalu kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, terjadi lagi peperangan, mana kaum muslimin memerangi Khaybar. Nah, itu terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah. Jadi, seluruh peperangan melawan orang-orang Yahudi, terjadinya setelah peristiwa perang-perang yang besar. Nah, jadi ini, maashirullah wa warahmatullah, penjelasan yang ringkas tentang al ghazawat peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mereka sangat memperhatikan tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang bersejarah di zaman Rasulullah. Alihussalam disebabkan karena di dalam sejarah tersebut dalam peristiwa itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Nabi Alihussalam baik dari hukum-hukum syar'i demikian pula hubungannya dengan hukum-hukum uh, seputar jihad, fi sebilla mana jihad yang syar'i mana jihad yang tidak syar'i atau dalam muamalah yang lainnya. Banyak sekali faedah dan hukum yang bisa kita ambil dari peristiwa. Maghazi Al-Ghazawad yang terjadi di zaman Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa tersebut. Oleh kerana itu, para ulama mereka sangat memperhatikan. Ya, dan bahkan di antara para ulama ada yang membukukan, menulis dalam kitab tersendiri tentang permasalahan al-ghazawat ini. peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Ada yang menyebutkan bahawa yang pertama kali yang menyendirikan dalam pembahasan khusus tentang peperangan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Urwah bin Zubair rahimahullahu taala dari kalangan tabi'in anak dari ya Zubair bin Al-Awwam. Ada pula yang mengatakan bahawa yang pertama kali yang menulis kitab Al-Maghazi adalah Az-Zuhri al Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau mengatakan ilmu Al-Maghazi ilmu al-akhirah wal-awalah ilmu tentang peperangan itu adalah ilmu akhirah dan ilmu dunia disebabkan karena manfaat yang banyak sekali yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa peperangan yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa demikian pula yang disebutkan oleh Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala au rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan kana abi yu'allimuna baghazir rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah ayahku yaitu Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengajarkan kepada kami tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina lalu kemudian beliau menghitungnya peperangan-peperangan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kami wasaraya demikian pula utusan-utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu beliau mengatakan ya bani hadhihi ma'atsiru abaikum fala tudai'uha atau fala tudai'u dzikraha wahai ana anak-anakku ini adalah peninggalan dari orang-orang tua kalian berita tentang sejarah berita tentang peperangan ini adalah peninggalan dari orang-orang tua kalian jangan kalian menelantarkan untuk menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Naam sampai di sini masyaallah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.